Så vad är det? hur många veckor är det kvar tills du prästviks nu? Det är två, tre, tre veckor. Mm. Tre veckor. Oj, oj, oj. Mm. Hur känns det? Konstigt. Jättekonstigt. Konstigt. Det känns... Ja, det är en stor dag. Och det blir liksom att det finns ett tydligt före och efter. Ja. Det är konstigt att inte vara student efter sex år. Ja, verkligen. Mm. Ja, spännande. Mm. Och nu poddar du innan ja. här. Det blir liksom en du har varit det vid jul här lite mm. mjuk start uppvärmning Mjukstart, ja. för det mm. som kommer sen. Ja, härligt, härligt. Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag Ida Vreland som tolkar tillsammans med Emma Steningenqvist som alldeles strax ska prästvigas ja. när det, ja om tre veckor ja. var det ja, i Lundstom och sen ska du till Höganäs. Ja. Eh, och vi ska podda idag för texten för första söndagen efter 13 dagen. Mm. Och temat är Jesu dop. Det är det. Yes, och det är Johannes döparen och det är anden och det är Jesus och det är lite allt möjligt. Vill du läsa texten? Det gör jag gärna. Från Lukas evangeliets tredje kapitel. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kast i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät öpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad. Öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en dyvars skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Tack. Det jag fastnade först med den här texten det var det här. Han ska döpa er med helig ande och eld helig ande och eld vad, vad, vad, mm. vad, är, vad menar han med det vad är liksom att bli döpt i eld med eld, helig ande det har vi pratat ja. en del om men det här med elden vad har du för relation till elden alltså spontant nu så tänkte jag att det kanske handlar om vad som händer i oss vid dopet det som vi inte kan ta på jag har en, jag har en väldigt stark glöd i mig väldigt ofta för väldigt mycket Uh, och så, Det jag tänker på nu när du säger så, det är egentligen att det kanske är det. <lär> när vi döps så tänds också en eld i oss, en eld som, som vill brinna för det som är gott och det som är rätt. Ja, mm. um. yeah, just det. Blir det någonting, tänker du, som är något som kanske vi får i dopet automatiskt? Eller är det någonting som som kanske alltså, mer kommer inifrån eller kommer det utifrån eller vad det kanske beror på det, är det kanske både och eller så någonstans att, att dopet också kan vara den där gnistan som tänder elden mm. att, att Gud också vill tända den elden i oss du har den och jag vill tända den åt dig eh, liksom, det finns där men jag måste också ha Guds hjälp ibland kanske att tända den eller att hålla den vid liv mm. eh, senare i livet jag tycker det är en ganska fin bild, eller ganska jag tycker jag är en fin bild, just det här att hålla vid liv mm. det. Att, ähm, att dopet Dopet är inte helt enkelt alla gånger att, att prata om, så här teologiskt, mm. då, utifrån tron och, och så. För att vi har ju också en, en historia, och, och kanske till, till viss del även det här att, att dopet kan bli särskiljande. Mm. Men om man tänker att dopet att vi får just den här eller att man tänker att det tänds någon form av eld eller det blir kanske alla har den elden mm. någonstans latent men att dopet kan bli oss en kan bli en en påminnelse kring vad som är värt att, att kämpa mm. för liksom ja men faktiskt, och på vägen hit så hörde jag jag hörde Sina Bosé's I see the good in you, mm. and good in you. Uh, do you see too alltså jag tänker att lite det Alltså att dopet också någonstans säger, Gud säger I see the good in you. Do you see it too? Just det. Att han här äldre får vara liksom en påminnelse om att det finns gott i oss alla. Mm. Uh. Ja, och ibland tänker jag också när jag har ett dop då tänker jag att egentligen kanske dopet är mer för oss som är där runt omkring. Mm. För barnet Kommer inte komma, om det är ett litet barn då pratar mm. om pratar vi för det är ju det, det är mest jag har mest dop av småbarn att, äm, att vi får liksom varje gång vi är på dop, varje gång jag håller ett dop mm. eller vi ser det här barnet liksom, som ska döpas så orden jag säger ju inte bara orden till det lilla barnet utan när jag säger orden till det lilla barnet då så menar jag det till oss alla liksom. Ja men att varje dop blir också en doppåminnelse Precis. För de som är där. Ja. Eller en längtan också. Eller en längtan om man inte döpas. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är... ja. Och kanske han, det jag tycker också är härligt med den här elden, heligande och eld här, att han ska döpa er med heligande och eld det pratar Johannes om då om Jesus. Mm. Att, att att Jesus får väcka det i oss. Liksom mm. Åh oh, just det, det är ju det här Det är ju anden och elden, anden och elden Alltså att, ja. att kämpa för och, och det är någonting som vi möter hos Jesus hela tiden Tycker jag mm. och, och man tänker också Eld är ju inte Som du sa att kämpa för det goda Samtidigt är ju äldre någonting som är varmt och det, mm. det kan sprida snabbt och det är väldigt dramatiskt mm. och det kan ju också, kampen för det goda kan ju också vara väldigt dramatiskt för oftast då kan vi linda in det i lite lullul och lite tusstus och lite ja. så här. Um, men att faktiskt också det är inte så lätt Nej, att stå upp för det, det goda inte. därför blir det på något sätt det goda tänker vi om ja, det kanske är självklart då men då tycker jag det blir en bra fin kontrast det här med att Elden, det som brinner och kampen för det goda vad är det värt att kämpa för? Ja, och jag tänker att det som är med eld också det är att eld kan få så mycket så snabbt och vår spontana reaktion mot eld det är släck elden mm. eh, och hur ofta vi också gör det med varandras brinnande längtan mm. att vi har så väldigt lätt för att släcka varandras eldar oerhört lätt eh, i synnerhet när vi märker att någon brinner för något och ja. och det kommer ju igen och igen och igen. Liksom att ja. vi, därför att vi inte kanske allt därför att eld är farligt och eld är, det kan vara svårt att kanalisera och tygla elden på ett sätt så att den blir användbar. och då är det lättare att bara släcka ut den. Mm. Vad beror det på att vi gör det? jag tror rädsla. Ja, rädsla för för att brinna upp eller för att bli uppslukad av det. Ja. Att vi inte vet vart elden heller kan ta väg. För jag är ju oberäkneligt på det sättet också. Ja. Mm. Precis. Och kontrollbehov kanske också. Jag tror det. Ja. Behovet ja. av att liksom veta var gränsen går. Att liksom veta att det här inte tar vägen någonstans där jag inte kan längre just länge. Mm. Ja, och det blir ju tänker jag, alltså, om vi ser, vi ser ofta så här, ja, men vinden, eller vi säger ofta, det är ju också ett känt mm. bibelstat, vinden blåser vart den vill. Där, mm. Vinden är också oberäknelig. Mm. Elden är oberäknelig. Och det är så lätt att prata om sådana här saker, oh, men att bara låta, bara låta det ske. Mm. Men jag upplever också i kyrkan att vi, vi kanske stänger in den här elden och vinden mm. ganska mycket. Att vi vågar inte. Vi är bekväma i, inne i våra kyrkor. Vi mm. vågar, men vad händer om vi... Tänker så här istället. Åh, oh, det vågar vi inte riktigt. Nej, inte riktigt. Och elden och vinden tillsammans... Oj, oj, oj. Alltså, det, det lärde vi oss i sommar. Så att det kan bli vansinnigt, vansinnigt farligt. Ja, ja. Väldigt, väldigt fort. Ja. Så det finns ju ändå... Det behövs ju ändå finnas en varsamhet. Vet vi. Och det kanske även gäller... Den andliga elden. Liksom. Mm, mm. Ehm, ja. Därför att våran eld får inte heller konkurrera ut. någon, alltså Min eld får inte lov att finnas på bekostnad av någon annans eld heller. Mm. Ehm, kanske är det så att vi kan brinna tillsammans. Men det får aldrig bli så att, att jag bränner ut någon annan. Ehm, för vem vet vad jag bränner ut? Och det tänker jag att det kommer lite åter i det här utvaldheten. Ehm, också. Ja. Att våga se... Liksom det goda hos någon annan och det utvalda hos någon annan. Ja, och hos sig själv. Och hos sig själv. Ja. Mm. fast där kan du också bli lite högmord och lite Precis. ja, ja, eh. ja. ja, ja det är så då när det som liksom inte bränna ut någon annan för att vi kan bli för närma väl drabbas av den här elden mm. eller vintern eller men nu är det i det här fallet eld så är det ju så lätt att bara köra på. Mm. Och också som kyrka med det här att vi står i det här förvaltandet av en liksom tusenårig tradition samtidigt så vi är ett nu och i en framtid. Mm. Alltså, och där tänker de här eldarna som vi känner allihopa är väldigt, väldigt olika. Mm. En del brinner för att oh, men vi måste tillbaka mer till ursprunget och en del mm. brinner att vi måste se in i framtiden. Och där kan det vara svårt att brinna tillsammans. Det kan vara jättesvårt, ja. Mm. Men jag tänker att vattnet här är inte så dumt också. Mm. Därför att hade vi bara haft elden så kanske vi hade brunnit upp själva. Det finns något gott i att vi döper med vatten. Det hade varit livsavt att döpa med eld givetvis. Men, men det här att som människor kan vi döpa med vatten. Vi kan, det finns en naturlig begränsning på något sätt. Mm. Även om Guds eld i oss kan vara helt oändligt stark. Men vattnet finns också som någon form av begränsande faktor. Mm. För att vi inte heller ska bränna ut oss själva. Mm. För mm. Den är, det är också ganska lätt. Just det. Att brinna helt okontrollerat mycket. Så att du blir tom. Ja och där är ju där blir ju också då. Tänker jag. Dopet kan ju vara också den påminnelsen. Mm. Och då vi är vi både äldre nu. Och så har vi vattnet med att. Ja den symboliken som du har tagit. Och också de här orden. att, att Som vi säger i dopet med. Och, och som vi pratade om inledningsvis. Mm. Här, att att Att Gud älskar oss och ser oss och säger ja till oss. Och därför måste vi också så där mm. vi måste också älska oss själva, mm. vi måste ta hand om oss. Mm. men lite mm. mean, det, I see the good in you. Ja du men precis, precis. Too. Alltså, precis. Det är en sån, det är en väldigt gudshälsning på något ja, sätt. Ja verkligen, både mm. utifrån det perspektivet också ja. Ja. Mm. ja. Men äm, för, men om man tänker så här nu då ja, Med den nya elden och den gamla elden Och, och allt eller, mm. eller nej det var fel sagt Men alla våra eldar vad de mm. nu för oss Och så vidare och vad ska vi stå Och hur ska vi göra Men Jesus Här kommer ju Jesus med verkligen något Helt nytt Om man läser, ser den här Texten här Ehm mm. um, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Det är ganska stort. Han ska döpa er med heligande och eld. Mm. Jag tänker att hur människorna reagerar här när de hör det också. Att, Oj, där kan jag också tänka mm. att många kanske... Oh, nej men det låter likadant det som kommer sen han, mm. han har kastat sko, sko, sko, skov kast, han har kast skov han har kastat skoven. Han har kast skoven i handen mm. för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar alltså det är väldigt så här, det är väldigt kraftfullt är otroligt eh, obehagligt på ett sätt därför att hur vet jag om jag är vet alls eller hur helt men... <laughs> ja, precis. Så, men... Um... Ja, eller hur? Det kanske vi inte ska, ska gå närmare in på. Men jag tänker också hur människorna där reagerar. Deras reaktion är ju Ja, oh, det här vill vi vara mig. Ja. Vilket är lite intressant. Vi vill också döpas, precis som Jesus. Ja. Um... Och det är intressant. hur hade du, hade du känt så när du hade hört detta? Det här vill jag vara med i. Oh. Det var väl lite på vad jag kommer från. Kommer jag från en situation där jag känner mig undantryckt eller förtryckt och, och, och sidosatt och det kommer någon som säger att du, du tillhör ju uppenbarligen du har, liksom, du har hittat hit mm. um, och här kommer någon som ska ställa allt rätta och som ska liksom skipa rättvisa då har jag nog känt att åh, oh, den människan vill jag hänga efter mm. absolut, kastar du agnarna i elden så, så kan jag vara ett vetekon <laughs> uh, för nu är jag döpt och då är jag ett vetekorn. Uh, då hade det varit ganska givet. Alltså det, det handlar så mycket om vilka glasögon man har på sig. Ja. Och hur lätt det är att dras med i någonting när det kommer en en stark röst. Ja, och, och där blir det ju farligt också. Då. Alltså på en sätt så kan man tänka, oh, där blir det en befrielse. Mm. Och å andra sidan så blir det också det här. Och, och en befrielse och upprättelse. Mm. Jag har blivit liksom kanske då... Eh, eh, Ordet. Jag har blivit ja, men förtryckt eller mm. eh, och jag känner att jag ska få upp. Nu kommer jag få upprättelse. Å andra sidan så blir det också det här döman, det, det dömande och mm. nu, kommer de, nu kommer de få stå till, mm. till svars. Liksom. och Det, det är ju oerhört upprättande. Ja. ja, men mm. precis. Det är oerhört, upp, upp, oerhört upprättande. Och samtidigt har vi det här. Ja, vilka är egentligen mm. vetet och agnen, mm. och Eller är vi för fixerade vid? ska vi här delas, människorna delas ju upp i den här ja, texten också oh ja. och det blir ju ett problem med um, ja och lite det jag funderar på så här, om, det nu, om detta sas eller något liknande sas i detta sammanhanget och alla känner då lika bra att döpa sig för då är vi safe ja. för jag tänker att så är det ju inte heller nej, alltså dopet är inte en garant nej för att allt ska lösa sig nej Nej, precis. Och frågan är, pratar han här, Johannes, om, om att det är dopet, liksom? Det ja, ja, Nej. Men, men om mothandlingen, eller liksom följdhandlingen av, ja. av det Johannes säger är lika bra döpa sig. Ja, för då är vi inte vetekorn. <laughs> ja, precis. Mm. Och så blir det också väldigt konstigt, för ja, vad är dopet den. då? Är det är ingen quick fix, liksom? Nej, Nej precis. Mm. För de var fulla av förväntan här också, mm. står det. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig inte Johannes var messias. Alltså man tänker, oh, är något magiskt här? Ja, precis. Mm, och och mm. stämningen, vi bygger ju alltid en stämning tillsammans. Den ena eldar på den andra. Och då är det plötsligt så att det är väldigt lätt att säga ja, men då blev det här sanningen. Ja, um, ja. Ja. ja, och sen kommer han här, mitt i allt detta. Ja. När nu allt folket lät döpa sig. Och Jesus också hade blivit döpt. Eller äh, han kom. Ja, mm. Han var där. <laughs> ja. eh, och stod och bad. Öppnades i himlen. Så, och så helt plötsligt så var han där. I händelsernas centrum. Mm. Och den här duvan kom ner. Det är också väldigt dramatiskt. på något sätt Och ändå samtidigt. Både dramatiskt och... En, en, en ganska enkel och rofylld bild. Kommer du, va? Mm. Ja, precis. Det är... Och jag tänker på det här. Liksom, du är min utvalde. Mm. Jag vet att jag... För snart ett år sedan då, när vi hade vårt vår dopgenomförande på skolan, då, så fick jag den här texten att jobba med. Mm. Och då vet jag att jag pratade mycket kring det här. att I dopet så säger Gud du är mitt barn. Mm. Och jag har utvalt dig. Och det är liksom... Det är urbundet får vi alla. Mm. Um, och det är väldigt fint. Och samtidigt så i kontrast till, till vetet och agnarna. Ja. Så känns det, det känns både bra och inte bra alls. Ja, precis. För det är ju, alltså det är ju ingen garant för att jag är ett vetekon Nej, absolut inte. Men det kanske är en garant för att jag vill vara det. Och för att Gud vill att jag ska vara det. Mm. Sen är jag bara en människa. Mm. Um, och min eld kan också snäta liksom. Och då kanske det går från det ena till det andra. Och då har vi vattnet i dopet ja. som kan. Och jag tänker <laughs> att någonstans det är alltså, mm. att Johanna säger jag döper med vatten. Ja, vi i kyrkan döper med vatten. Därför ja. att vi kan inte döpa med den elden. För den är, den är ja. liksom det är Guds sätt att kommunicera med oss. För det var liksom, ja, Jesus som tände den hälden, inte jag. Ja, för jag tänkte också på det: Här är det ju väldigt tydligt att det är Johannes som döper med vatten. Mm. Men han säger också: Men det kommer någon. Mm. Och han ska istället göra det här. Mm. Och vi är tillbaka till att döpa med vatten. så sa Jesus också: döper. Liksom. Det var Nej, Jesus precis. som befallde oss. Ni göra har det. det. Ja, precis. Det funkar för er. Liksom. Och jag tänker på Pingsden. Alltså, är, det, det är, är det den hälden? Det var lite det jag också tänkte på här. Mm. Är det den här elden? Det var likadant nu någon, någon text som var i eh, söndagen efter nio... Nej, annan dagen när jag läste. Eh, annan dag jul. Mm. Jo, jag har kommit för att tända en eld på jorden om den ändå redan brann. Där var det, ja. Precis. Det var annan dag jul va? Mm. Eller hur? Precis. Där har vi också den här elden. Jag har kommit för att tända en eld oh, om den ändå redan brann. Mm. Och här är också har vi också elden. Mm. Och vi har elden i. i um, när vi pratar om anden, pingsten. Ja, också redan på andra påsk. Brann inte våra hjärtan. Ja, alltså, precis. någonstans. Jesus och elden hänger ihop. Och ja, och då tänker jag så här. När man, alltså, då, då blir jag så här. Brinner mitt hjärta? Hur känns det att ens hjärta brinner? Vad är det? Va, vad är, är vi. För ja. Hur gör vi när vi brinner? Liksom, när vårt mm. hjärta brinner, är det att då bara då kör vi eller då känner vi ett lugn eller vad är eller det så klart individuellt. Men så här, när, när brinner ditt hjärta och hur känner du det? Och finns det olika typer av eld? Det är egentligen min fråga. Ja <laughs> precis. Jag för att jag tänka att precis. Att, äh, ja, lite lite ja, precis. Skogs, vi är just nu ja. i stugan och elda elda för att hålla värmen. Liksom. Det är en väldigt roffilad eld. Ja. Den är intensiv, den är varm Den, knastrar, den knastar lite Och, och den är vacker gott, ja, men ja. Precis, och den är, den är sådär värmande um, Och nödvändig och, och sen finns det ju elden som bara är fullständigt liksom, Jag eldar löv Eller skogsbrand mm. uh, Som är mer vild ja, ja. Uh, Och otämd alltså, en, en kamin eld är ju tam <laughs> På något ja. sätt uh, Och den, det är inte jag tänker att båda sakerna kan behövas i mitt hjärta. Ibland så har jag en glädje som jag bara känner att nu är jag i ett flow. Jag, jag älskar det jag gör. Det går framåt, det går bra för mig. Jag känner att jag har kraft och ork att göra någonting. Den goda elden, kaminelden, elden liksom. Mm. Och det känns, alltså för mig känns det verkligen i hjärtat att det liksom är men den är ändå kontrollerad, ja, den här kaminälden gör. Ja, den, den är instängd sin... men ja. den ger, den ger värme och ger kraft. Ja. Och liksom man tuffar på lite. Mm. Lite som ett ånglok. Liksom. Den elden är också en glödeld. Ja. Medan ibland, kanske mest när jag möter på orättvis. Och så blir det den där flammande eldelden. Som inte är en glödeld utan mm. som är en ganska häftig och vild eld. Och som gör att jag vill... Liksom, har något åt det jag ser mm. kan det det rimmar lite, dåligt i mig kan det, är det lite ilska för ofta så förknippar vi eld med ilska också mm. att åh, brann av ilska eller mm. att det där är, och, så kan ju vara väldigt god kraft framåt ja, precis. Gör. Men, ja. men det är någon form av mer affekt ja. eld eller så ja. eller passion, den är passionerad på ett sätt som den andra glödälden inte är glödälden ja. är mer den här ihärdiga ja. medans ja. den passionerade elden är någonting annat och Dennis har ju kraft att göra en liksom stor dåd egentligen. Ja, verkligen. För den är ju mer okontrollerbar. Och det är ju också till befrielse samtidigt till förskräckelse. Mm. Alltså, den kan ju också leda till att det passionerade. För det handlar ju också om, om lust. Och, ja. och liksom allt det med. Eh, alltså det är ju verkligen det som man, när, när det bara så här, pff, mm. släpper. eller man ska säga Både ilska, lust, glädje. Mm. Alltså. Det är ju alla känslor då ja. Och det är väl den elden jag tänker människor oftast har en tendens att vilja paniksläcka. ja Med något vatten. Ja. Eh, för, att, för att man känner kanske att det gänder eller det blir plötsligt komma för nära. För en sån flamma kan ju komma väldigt nära även från en fysisk eld. Ja, och, ja, den elden upplevde jag att Jesus hade väldigt mycket. När han blir arg och ja. så här, i templet och bara ut ja, men med, med, med månglarna i templet. Ja men är det är här ja. vetet. Dit. Ja men så. precis. Um. Så, och frågan är, har vi tappat lite av vågar vi släppa loss den elden idag? Inte bara mm. som kyrka utan överlag. Liksom. Eller vågar vi slänga om vi nu förhoppningsvis har den där elden i oss, vågar vi slänga på någonting som gör att det ibland flammar upp. ja Är vi liksom beredda att släppa in det? Mm. Um. Ja, det blir ju tråkigt. Eller är vi är rädda det? för vad som ska hända. Ja. Och sen när den här lilla lilla lilla lågan, den använder vi också ja. mycket av när vi är i kyrkan och så jag använder mig av den jättemycket mm. att, att ljuset lyser i mörkret, mm. liksom. Och den lilla lågan som vinner över det stora kompakta mm. mörkret. Den lågan är kanske egentligen på något sätt den starkaste eller den för den lilla lågan kan ju göra också. Den kan ju få allt. Ja. Alla de här andra... Alltså det är som en gnista bara. Ja men precis. Och där jag tänker att... Um, det som jag tycker häftigt med glöd. är att den kan se utbrunnen ut. Men mm. när du petar lite på det. Så som ser alltså, du att det fortfarande finns. Ja. Och minsta lilla syre kan göra att det flammar upp igen. Mm. Um, och, där, ja, och, där. och det kanske är den där lågan. Den som inte man trodde var borta. Ja. Men när du börjar titta lite så finns den där. Ja. Och den kan... Och det blir ju farligt tänker jag när den lågan dör till slut. Ja. Och det är ju det som jag tänker också att vi som vi pratade också inledningsvis eller i början att vi kan det är så lätt att släcka mm. andras eld. Och när, när när vi börjar släcka andras lågor liksom mm. då. Ja genom att vara för mycket vatten eller för mycket kyla. Ja, för att och så för det. lite syre. Och för lite syre, för att ja. det är det som behövs. Det behövs värme och det behövs syre i synnerhet. Ja, ja. Um. Och något också som gör att det, det kan var i, alltså ja. virkar vet precis, jag. ja men det behöver <laughs> ja, liksom ja. och alla dem det är, är ju... väldigt, det är väldigt bra alltså, jag fattar mer och mer varför han använder sig av eld, det är ju ja. otroligt mycket, jag, jag ser mängder av andra ja. symboliker också här va? men mm. eh, tider rinner ut vi kan inte gå in på alla och jag yes, tror yes. att ni som lyssnar också nog ser alla mm. alla de här faktiskt symbolerna som eld ger, yeah. vi, vi, anden var vi inte så fokuserade på här men på ett sätt så känner jag att Anden och elden, de är så starkt förknippade mm. med varandra. Mm. Eh, för, på mig, för mig är elden är på något sätt anden. Mm. Eller kanske vinden då också. Ja, jag men både och. Men för, för ofta är ju, jag tänker den här glöden och det här att hjärtat brinner. Det är någonting som väcker det. Det är på något sätt syret som... Mm. Jag tänker på den En av salmarna som brukar sjungas vid prästvigning Grip mig du heligande oh, Får man i låga klar ja. Alltså någonstans det, det här och el Elden är med och ja. För mig är första sändan efter 30 dagen Alltid speciell för den Infaller alltid i samband med min doptap mm. Som är den 13 januari Och det är lite Ja de här eld ja. Eldsymboliken får en tydlig Resonans i mig Ja för jag är nog en eldperson Ja det är du nog ja Kanske <laughs> därför jag ska inte. Allt <laughs> ah, alltid redo yes. Yes. Och alltid redo för eh, Tolkning Och predikan Och ja. eh, kommer du vara här nu Om tre veckor När mm. du prästviks i Lunds mm. ja Tack så mycket Tack själv